Sutra srdce. Om. Klaním se vznešené prágy a pramitě. Když vznešený Borisatva a praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pravě. puto. Forma není nic jiného než prázdnota. Práznota není nic jiného než forma. Práznota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty.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 gate paragate parasamgate bodhi swaha